دا شیا د یو پک نو هغه هم انده غ ډول هاي ستل کیواز ته زیینی شکل ده عملی او تطبیقی شکل خوده غنه ده کنه کدی لا اله الا الله منلو تضیع ماده نو بخد لا اله الا الله ما چې غیر د دغ اله, اله بل اله نشته بل بل چا د حکم منل کی دی بل چا د فیصله منل کی دی بل ش تابعداری دین کی دی بل چا د استاد اتباع دین کی دی د الله د دښمنانو د په قوانینو کې د غوي په نظامونو کې د غوي په تړونو کې د عزبیت ناقسته لکه دا یو اتفاقي خبره ده کنه چې يهودان کافر دي اته څنګه بخت نه کړ دا یو خبره ده کنه چې نصراینان کافر دا یو خبره ده کنه چې کومونستان کافر دا یو خبره ده کنه چې هندوان کافر دا یو خبره ده کنه چې بوتپرستان کافر دي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 د امدارنګ دي بشر د خلکو نړیوال اعلامیه منل دغه ملل المتحد منشور منل یا ملل المتحد منشور یا دغه د بشر د خلکو نړیواله اعلامیه یا دغه نور تړونو نه شغه نظامی یا فرهنګي تړونو نه دی یا اقتصادي تړونو نه مالی تړونو نه دی عسكري تړونو د د د کفر دي کډمسمنان دي د کفر دي ني به دي غي <متحدث> دولت مکلف دي دي غي په منل باندې د نظام ول مکلف دي خلا اله الله ده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 اسلام خو دد د پااره خپل حول لري خو دته خو قدن دغه حول پرې خو د لا کېږي او د بل چا د بل چا میارونه غور کېږ دس د لتته ده د خالیګا ی اوس په بلچ باندډ کوي او اسلام د دی نه جزز ده اسلام خو خپل مالی تصورور لري اسلام سکري ن خو من نه که نه خبره دا چې مننی او قدن شوه یا اراده تن یا نهې چې د کافر کېږ په همدې خاطر چې اراده تن نامې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 لګي په زور د اطباو ترمن <متحك> د اطباو ترمن راځي اوس د اطباو تعریف د بل تر یو جوړ د اطباد سوکتی چې هر څوک چې د دې وطن طبیعت لري هغه د ملت <متحك> جز دی هغه د افغانستان اطبادي د افغانستان ملت <متحك> په پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، تركمان، بلوت، بشی، نورستانی، ایماق عرب، قرغیز، قزلباش، ګوجر، برهوی او نور قومونه سره جوړ او نور قومونه څه داس یو على الاطلاق خبرده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 كل أقسام تبعيز كأغا ديني دا كأغا حقوقي دا كأغا نور أهرب دول دي فدس حل كشب شريط كيخوز مسلمان دي كافر صغير برابر ده دا فإسلام كيخو؟ كافر بد دي كافر بتياروك دي كافر ظالم دي كافر مشرك دي كافر دي الله دوخمان دي مسلمان <تصفيق> عزيز دي مسلمان أعلا دي كافر بألتا چو وسيقي بمسلمان خاوره كي دي أغا بحكم معلوم وي يا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 قانون مړو د وسامت یعنی اوس او دا د دې د وریشي چې څنګه افانسان دي اسلام سره مترم دي دا د اسلام هم یو قانون د پدې اساس پر بارګوجېش کړی دی نو دوی خل نو شروع نه د نظام جوړکړ ګورې مفتصاب خبره به په بنیادونو باندې کوي او دغه مقدمه به کوي چې موږ غلط د قانون اساس چې څه نظام به د څه په اساس جوړیږي نو چې دموکراسي په اساس دې جوړیته د اسلام په کله کې کوي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 د افغانستان اطباء مخکب څلورمه ماده کې تعریف شوی دي چې الته هر څوک چې د دې ملک لري د کارت لري هغه د اطباء دي که هغه مسلمان ده مسیحی ده که مسلمان ده که هغه ده د افغانستان په اطباء کې راځي او د اشرف غنی خزہ کافر ده مسیحی ده افغان ده په دې معنی افغانستان تذکيره لري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 حق لارم ماته ده قانون حق رکی دینر په حساب نشه زید رئیس جمهور سم دلته ده حقونو مساوات موجود ده کنه دې باندې ماده په بنیاد باندې موجود ده او چې وخزر اپورت کی وای زره رئیس جمهور کیګم څوک به مخنی وای نه ویشی کولای ولا باندې ش کولای قانون نو ته مساوی حق نور سراحت راځي چې ده افغانستان او د کاندیدولو کاندیدولو حق لري نو ځکه خو چې رئیس جمهور دې لپاره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 نارینه نه خپل نارین نارتو کارونه اوپاره شوي خزو ته د ښ توپ کارونه او سپاره شوي او دد د پااره چې یو التباس را شي او یو ګډو ډای را شي هر چا تهی خپل حوقوق معلو کړي او ځین د ځینو کارونه نه منې کړي دلته حقوق او ووجب دواره څنګه بللی دي مصوی بللی دي دا د مسلمانانو د دي اقې د ممانانو ددنین مطابق ماده ده که د مخالفه ماده مخالف ماده شکلات بیا بو مو سلام اها در غازی چلریشتمه ماده ته په چلریشتمه ماده کې د انسان طبیعی حق دی دا حق دی نور و او آزادۍ او عامه مسالح پرته چې د قانون لاره په تنظيمي حدود نه لري د ښه تو وایي که څه مات ټول ازادي پر دیموکراسي کې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 د دین د اسلامي دین لريات په کښه وای چې ازادي د انسان طبيعي دی د دل حق د نورو لا ازادي له سره د ټکر نه علاوه په نورو شیانه کده حدود نه لري که شريعت سره ټکر درلوده د شريعت لفظي چرت به کلاوړ وي د دین لفظي به کلاوړ وي دلته دی وای ازادي د انسان طبيعي دی د حق د نورو لا ازادي او عامه مصالح پرته چې د قانون نه لار حدود نه لري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 ازادی ورته محدودوی شریعت خو نه محدود دی اوس شریعت یو بیل مفهوم دی قانون یو بیل مفهوم دی شریعت مفهوم داده دا. چې الله لخوان راغله نظام ده او پدې کې د بشر هیڅ دخل او غرض نشته نه به منلو دي چې الله لپاره اون دي راي اخستل دي لپاره چاته ودان دي کی هغه برا سن منل کی چې زما کې تر د نور هغه او پیغمبر خلق ته بیان کوي هغه باندې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 هڅي او عمل جرم نه ګڼلای کیږي خو د حق قانون لمخه چې د جرم تر ارتقاب د مخه نافذ شوی وي دی خت او ګوري ټول مات هڅي او عمل به جرم نه ګڼلای کیږي مګر د حق قانون لمخه چې د دې جرم تر ارتقاب د مخه اغه نافذ شوی وي تاسو دی خو ته ورملاته چې زه پوښيم چې تاسو لمس راستی کی تاسو د کتاب سرهستی دی خواهو گوری ماتا یو عمل بجرم نگرن لیکیه مگر د حق قانون لی مخی بجرم گرن لیکیه چه دی دی جرم تر ارتکاب مخکې د قانون مرعی وال اجراوی اوسرا زی شرعی قانون پا افغانستان کی مرعی وال اجرا ده پا افغانستان کی دیموکراسی مرعی وال اجرا ده که قانون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 په یو ځای کې هم چې د شریعت لفظ نه دی راغلی د شریعت لفظ اسلام لفظ راغلی دغه د پاره تعبیر د نه دا اسلام یو حقیقت په ذهن کې پروت وي عمل کې انسانان د ځان د پر قوانين خپل جوړي اسلام د تعبد یو شید انسانان په هغه طریقه باندې الله تعالی عبادت کوي بخمانده د ژوند لارې چارې او د ژوند قوانين د به دي ملګرو ملاتو د قوانينو دي الدول قوانينو مواحدو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 مد شریعت مطابق سازانه ورکولېږي راځي اوس عملی مصداق ته عملی میدان ته دا تقریبا له طرف لسم کال روان دي د دې نظام په دې څوار لاسو کلون کې تاسو چیرته کوم ورځ او لدې چې چیرته حد د حدود نافذ دی چا لاس پرېښوي ځکه چې قانون کده ځکه دا شریعت مې مانی شریعت نه ده شرای مجرمان مجرمان نه دي دلته قانون چې سته مجرم وایي اغهته سزاور کوول کېږي قانون وایي جهات ز... جورم دیین سزاور کوله کېږي که نه خډره ادامهې که نه کنه بندیانېږ ځکه د مقررای وایي چې ته به د الله حکم نهاف دلته به د لس را نافې او دا جهاد سر د دادي دا د الاح حکم کې راغلی ش ده تااسې د سولس کارون چېرته اودللی دي چ څوک دی رجوم شوی دی د دولت له خوا نه یا شریه محاکم یا د دولت رسمي محاکم دی څوک رجم کړي تاس دی تاسو چې اوریدل دي چې څوک دی په درو باندې وهل شي یو څوک به وي چې د مجرمانو چې هغه کړي وو جنای کړي وو فلاني کړي دای کړي هغه کړي شو اعدام خو شریه حکم نه ده کنه هغوی باند د نا د تهد ثابت شوي نو بیا په اغ تر قول جززان ورک ورته چغه شریت دو خو خلک وژله خو افظ نه هغوی جم کلل محسين بیا هغوي چکم خصو واللهغ کلل چکمواده غ په وهل شریت په درروبانېوه او جم کول وایي که زندول او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 اتمهسته ماده ترځي د افغانستان هیڅ یو طبا په جرم باندې د متهم کېدو لعمل بهرني دولت ته نسپاره کړی دا زرګونو کسانه تورس پرل او بویت له لا تر اوسه ورسره باندې قانون مطابق د افغانستان هیڅ یو طبا په جرم باندې د متهم کېدو لعمل بهرني دولت ته نسپاره کړی د ورته معاملې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 نعم ، افغان و Limónيس في افغانيسين ور basically it was a territory so you father 무� enamel ايها told me آه eles dueARS tablesia الأذора yes ايها اس وم me right there out, right there's illegal vlogments, right there on the topic of war, right there and there alsoong their KYO Welcome. Yes. Maybe us, sorry. Yes. And I realized we're not tired Zhewal. Yeah. There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 او یا بحر که شرل که دونه محکومی نید. نم با پداخل که او مملک یو ولاد نبل ولاد تا شرل لیکی او نبا بهر ته شرل کې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 دا, أصل دا. أصل دا, دا دا باندې ونه ورکول کی اصلي د منګه په دې موضوع باندې عدالت نه ده اصلي خبر په دې ورسته عبارت باندې ده دا ودي انساني کرامت مخالف جزا تا کل مندي اصلي خبر دا ده د انساني کرامت مخالفه جزا تا کل مننده اوس د انساني کرامت میار با او تحديد بيڅوک کوي چې کم کارته انسانی کرامت وایي د غرب د قوانين مطابق دی او چا لاش پرې کول د انساني کرامت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 م ده نو ځکه خو به د تیرو چوار لهوکونونه ک د یو وزل د پااره هم داسې سزا تطببیق نه شووه چې غرب د هغهه د انسانی کرامت مخالفه بولې خو اسلام د هغبانې مر کوي توست یو سزا هم داسې تبیق نه شو اممون خو کوم چ ته غرب د انساني کرامت مخالفت وایي اغبي دلته نه کوي نه چک په درو ول شو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 دې په سراحت کې د مقدمې کې د دې قانوني اساسې په مقدمه کې تاسو راځي د دې درسو مواد ته په د دې درسو موادو کې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 که اغا لزانه یو دی قرآن پنامه بانیوشه جوڑاولا وقتا بیا د ترو قرآن یا صحیح قرآن ویل <سؤال> دي که اغا با قرآن بانده ملنده وحل <سؤال> دی که اغا دی انبیاو تمثیل دی که اغا نور دی انبیاو بسی بدره دی ویل دی که اغا دی شیطانی آیاتو پنامه سلمان روش کتاب لیکل دی یا دی تاورت نور توم رشان چه دی دا ټول د کم انوان لانی ترسره کی دا پرواز کومبښ پنامه باندې الګ شپ مزار کې کفري شیان د کمپیوټر نه د انټرنټ نه ډاونلود کول او به خلکو کي خبرول ا دېغه قضیه هم په څه باندې وچلېدله اغه څه ویل شه ما د کارونه ولیکړې د بیان ازادي ده یو په ارتداد باندې محکوم شو د ابتدایي محکمه یو مولای د دې په خاطر باندې په زندان کې وسه ته چې د خلکو د غزند نه بچ شي به څکله قرضه د 2000 لپاره انتخابې ده نو به سم دستي د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 خو چې د کم اسلام خاببی هلته ب بی د بایدیان زااددی او مسلم حق دی چې په کم شبان اسلام ته تا توانان رسیږي هلته د بیان زای جای زهده په کم بانې چې دوی استعمارري نظمونونه ته د دوی تپل شوه نظمونونه ته د دوی ګډاګو نظمونو ته تا رسېږ او په حقاوی باندې په حول کږ هلته به بیان زای محدود د یا ممنوع ده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 یزه هندوی ام افغانیم یزه کومونیستیم افغانیم ماته قانون اساسی وای چې تر د خپل <سؤال> مانویاتو او د خپل <سؤال> خپل <سؤال> مانویو غوښتنه او ماده او او ماده غوښتنه د تر سرکول لپاره ټولنه جوړولای شي تشکلات جوړولای شي تنظیمه جوړولای شي زه که تاسو به مانویات د دین دفاع کوم د خلکو تخبروم دا قانون اساسی به منکای کوي اجازه اجازه ورکوي دفاع به کی تر شابه دی لري نیشکو په افغانستان کې دا غړول فعلتون مخنیویت څوک نشیکو چې ارت سو ورته راځي چې ګوډی دا کار مکوې دا کار مکوې دا کار مکوې دیسور لاسم کال د خلکو ورته وای دا سریالونه د لنده غرتو په دې تلویزیونونو په دې کې منه شرکوې دا ولسم په بنفاسيدي رئیس جمهور اوخه ته وای کړې وای خپل عجز کار کوي نشمندور تلویزیون تر هوته د خلکو په مخ کې وژړلې نشمندور امریکا نه پدې د یو دغه حکومت حق لري د قانون لوکمن سره سیاسی سیاسي ګوندونه جوړ کړي په دې شرط شه. اول د ګوند مرامنامه او اساسنامه د اسلام د سپیشل دین د احکام او په دې اساسي قانون کې دراغلو نصوص او ارذښتونو مخالفت نه کوي اماغه د دي ديموکراټک دیموکراسي <متحدث> ان اسلام ان دی نوستیتوشن اف افغانستان دغه توسي خبر وکړل چې ار چي د اسلام ذکر راستنو چې بور سره ولې <متحدث> نور قوانين <متحدث> نور قوانين بور سره ولې ای د اسلام سره د مخالفت نه لري د دیموکراسي سره اسلام او دیموکراسي شو دوړ نو چې او شای د اسلام سره مخالفت لري هغه د دیموکراسي سره موافقه لري چې او شای د دیموکراسي سره موافقه لري هغه اسلام سره مخالفت کوي دا دو بیل شېنې د انسانانو لخوا د انسانانو انسانانو په ده او اسلام د الله لخوا د الله لخوا د انسانانو په ده ګوري اسلام د الله لخوا د الله لخوا د انسانانو په نظام ده او دیموکراسي د انسانانو د انسانانو په پلا... لپاره د انسانانو په لاس دلت په اسلام کې لپاره هم دی الله دلت... دا او لخوا هم دی دي... الله دا دلته هرڅه د انسان لپاره د انسان په لاس د انسان لپاره هم دی هم دی د دې اساسنامه د اسلام سره مخالفت نه لري او هم دی په دې اساسي قانون کې د راغلو نصوصو او ارزښتونو سره مخالفت نه لري یان د دیموکراسي سره مخالفت نه لري د بشري حقوقو سره مخالفت نه لري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 نوځم جاهدین بنديانای دوی خو د جهاد دلمنځول له دې پار یو نړیوال داسې تړون جوړ کړی چې یو 500 پورې مملکتونه پوزونه سیټلایټونه کښته بمون اقتصادونه مفکرین مؤسسات د ټول فکره جمع کړي دي تر څو چې جهاد او مجاهدین لمنځې نو دوی خو د جهادو د مجاهدین لپاره خپل برنامه نه لري چې نه لري خپل دولت نه لري نو دوی بیا څه کولی دیอัลته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 د نظام په خپل ډول بل چاره دی دی قوم سیمې او فقهي مذهب په بنسټ د ګوند جوړول او فعالیت کول جواز نه لري دی قوم سیمې جب او فقهي مذهب په بنسټ باندې د ګوند جوړول جواز نه دوی خو خبره ده کوي چې ځینې بیا اختلافات جوړي وي خو د نورو نظریاتو د جوړولو د په خبرولو د 파را جواز لري د فقهي نظریاتو په بنیاټ بیا جواز نه لري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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك سلام <تصفيق>